Zientzelik errati antzuten ari zarete, eta bueno, asterobesela gurekin daukagu telefonoaren beste aldean Imanol gaurkoan egunez aldatu dugu, baina, bueno, ez gai ez, es? Badakizu onuntzatortzen da Imanol, astero asteroba literatur obra batekin, gaztentzat, eta nik ustu gaurkoan, bak gazte gaztetxentzat, es? Horrela, Imanol, kaixo gabon? Kaixo gabon? Eh, bueno, txiki-txiki entzat? Txiki, buruak agian engainatu egin zaitu, eh? baina, berez, eh, lehen ezkuntzako aurrekin erabiltzen den liburu bat da, nahiz eta gero, bueno, luzatu daiteken adinez, ba, eldu hontzako ere erabiltzen daino. Ez, ikusi dugu izenburua, ez, agian... Urlai begira, da, liburu. Ez, ikusi dugu izenburua, eta da, pupu antrapua, eta esaten ba, pupua talakoak lakoak ez, beti lakoak erabiltzen dira, ba, oso, oso txikiekin, ez da. Horri bai, bai. Berez gainea, liburuak, ez pentsa, intentzio guztiarekin dago, txikientzako zako eginez, e, e, bi partetan dago banatuta. E, pupuan, trapua, liburu hau. Lehenengo partea, luzeen adena, e, badaba, hola, jolaxerako edo, hizkuntzarekin izku, beti ere, bai, jolaxerako edo divertimendurako poematxoak, eta bigarren partea, da, lotarako, eh? uh -huh. lotarako poemak, honela du, gainera, bigarren parteak izena eh lotarako canta kontuak uh -huh. Beraz ba hori, bueno, ba, bai, ba, ba lotara aur eraman era ba kontatzeko moduko ba kanta kontuak dira. Uh -huh. Eta horrek adierazten du ere ba adina, ez eh, Ba bueno. Ba hori, ba, ere erabiltzeko dela. No esaten dut bereziki lehen ez kontzako ikasleekin Ba, ikasle edo irakurrekin, mai, ba, sei urteetik amabiko tarte hortan erabiltzeko liburu oso egokia da. Beraz, beraz dela liburu bat nolabait ba, elduek erabilidezak eguna txiki txiki kontatzeko, baino baita ere pixka bai, aziz aspirtetako eko ja, ja berailek irakurre dezaketena. Bai, bai, bai, azkenean e, liburu nahi gertatzen zaio pixka bat, bertxolaritzarekin ba, gertatzen da, menteko, zure, bai, ez da, Ma, bilatzen dira, eredu batzu, gero ba, bertsolaritza ikasleek, errepikatu eta errepikatze horretan ma, berritu eta ikasi dezaten. Libur honekin antzego zerbait planteatzen da. Poemak eskaintzen dira eta poema hauek irakurriz eta gozatuaz, daz, poema berriak sortzeko gogoa piztu egiten da, edo piztu daiteke, ez da, gogoa daukan erantzat. Mm -hmm. Liburu sarrada edo, hain dela, edo, urtegutzetakoa. Liburu hau 2004ean argitaratu zan edo 2000 eta okorrspanago 2005teko euskadixaria dauka? Mhm. Mm Beraz eta lauean argitaratua da. Bai, e, bai joan denazten, eta bai Juan Menas ezaneta bai ber ikusten deso dela, eh sea, e, li, liburuteko e, ale ba ez hain berria karakatzen e, ari naiz Bueno, ni gustet merezi duela, ze hauek agian ba harturan ere erortzen dira ez berriak, berriak beti buruan daukago eta batzutan ma komenida atzera pizka begiratue eta konturatzea, ba bueno, ba da bakoitzean sortzen diren ale, ba ez direla inbeste eta horiek bergogoratu egin merdira. Etik da de regogoratu berrirela iruditzen zen ni bentzat. Ostrotor indica nas de bússola esan, Nordenidas lea. Ez ez dut esan e, arrazoi duzu. E, Xavier olaso du izena, eta ba, bueno, ba, gizon hau berez o, bere bilbidea helduenzako e, poesiarekin hasi zuen laurogeita hamargarrena hamarkadan eta gero bi e, eta gutxian e, kaleratu zuen e, aokopio eta asmakizzuun liburu bat oso oso gomendaggarria ere ausskalo du izena eta e, aur literaturan liburu horrekin sartu zen, eta hau izan zen, pupu antrapua izan zen bie, bere bigarren lana aur literaturan. Eta egien zen, nere uste apalean mainzat, kaleratu ditun bi onenak izan dira. Hortik aurrera kaleratu du ere, baina bueno, ez dira hain marabiosak izan. Onak izan da ere, ba, goian, nere ustez, ba, pupu trapua honekin eta auskalorekin jozu den. Mm -hmm. Eta azkenek urtetan zehaz ere Zer, azkeneko urtea guetan, zegoen esan duzun bezala iaia guen dela amarurtetakoa da, ez. ez dakit azkeneko urtean, zerbait? Baina narrazioak horrela idatzi ditu, baina, bueno, horrein eh, eh, izen buruak banan-banan ez dizkizut esango, ez, eh, ez ditut gogoan behar bezala, eta hor hor txiko dugu, baina beste iru, iru bat edo lau, liguru kaleratu ditu, narrazio laburrekin baina honez, ez... Eh, Po poesian bezala ez da ez da destakatu Javier mm -hmm. bai. e, eh, Rolaso aipatu eta bere lehenengo bi liburu hauekin fijatu bergarela lehenengo, eta gero hortik aurrera nahi da guna, klaro Zondoi, mm -hmm. ba, Manol, jagian gogoratza berriro eh, zenden izen burua eta pixka ba, ba, fitzat bai. teknikoa izango litzatekena Bai, bueno, pupuan trapua du izen aliburua Javier Rolaso da idazlea agurtzane bilate da marrazkilaria Eta datoteknikoetan ere bueno, argitaletxea Pamiela, Pamiela txikia sailean, e, laro gehiagoz poematxo direla bi partetan manatuta, e, lehenengo parteren izenburua burba horkibidea zen badut, eta ja, ezna irauteko poemak, mm -hmm. eta bigarrena esan dugu lotarako kantakontuak. Mm -hmm. e, laro gehiagoz esan dut ez, laro dira, laro gehiagozik eta, ba, bueno, ba, denetatik dago. Denetatik dago, e, berezikin lehenengo partean oso dibertigarriak diren poemak, sonori dadea ondikoak... E, Gizon honek, liburu honekin lortu zuen gauza bat, e, bueno, ba, idazde guztiak nahi dutena agian egian, ez da? Ta, da tradizioa, Euskal tradiziorik puroena berreskuratu zuen, baina aldi berean gauza berriak asmatu bat, eta gauza berriak asmatze horretan, ba, itxura eta zea ez e, zapore moderno bat emanez e, bere poesiari eta hori ba no esotendu hori 12 black onche sinatuko luken emaitza bada Bai, eta ber bo sentimoko pupua, es era oriola, edo bueno, Osarrago sí. izango da, claro. Sentimoko eta ber ealda bo sentimoko pupua ta marrekotrapua. La oi eso. Claro, i ber da, Eta bueno, gure entzule erdaldunentzate esanderra dago eren liburu honek baduela itzulpena gaztelaniara, un trapito en la pupa. Aha. Eh, edizio elevidunadela eta poema ke gaztelaniara Juan Cruz y Giráldez keman Nik ez dut liburua esku artean izan, baina ziur naiz igera lan txukun egin zuela. Eta norbaitek nahi badu, ba, erdaldu nahi izaki ba, irakurri ere liburua gori, elebitan dagoela. Argitaletxe ere, argitaletxe raro bat da, madril darrat, entxetokat. Baina, bueno, interneten bilatu bere berehala topatuko ezue. Eh? Bueno, bau, zondo, zondo, imanol, gurekin egote agati, bestaz tebe betez, eta bueno, eta urrengoa arte. Cuando sigues, te has cargado